Кілька років тому ми носили правосторонній флюс. Ми намагалися переконати народ, що за кордоном немає нічого повчального. Що ми раніше всіх винайшли всі на світі велосипеди. Ми навіть Тараса Шевченка у фільмі про нього через 100 років зобов'язали відреагувати свої власні висловлювання про Ата й Фултона. Він тепер не згадує цих імен. А говорять так, о, великі винахідники пароплави. Деякі зоологи навіть намагалися довести, ніби батьківщиною слонів є Росія, оскільки слони – близькі родичі мамонтів. А коли нас ударили по правій щуці, щоб збити цей флюс, він одразу ж примістився наліву. Тепер ми, дивлячись на закордон, надіваємо рожеві окуляри, а повернувшись додому в рідне село, надіваємо чорні. Я говорю – це не про всіх літераторів, дехто з нас живе без флюсу, але коли ж ми нарешті вилікуємо свої літературні зуби, щоб з'явитися перед народом не із потвореним, а й своїм власним обличчям? Боротьба за віру народу у власні сили ніяк не може обійтися без боротьби проти всевладдя бюрократичного крісла, яке розчавлює все живе, проти того крісла, яке окреслило навколо себе вузеньке коло і повеліває творчій думці рухатися в цих межах і не переступати їх. До війни я служив у кавалерійському полку, тому знаю, як дресирують коней. Раніше треба привчити коня ходити по колу на корді. Але думка наша – не полковий кінь. Рано чи пізно вона повинна порвати корду і вирушити у всесвіт. Корда – в руках бюрократа. Тому літератори правильно зрозуміли своє завдання, оголосивши нещадну боротьбу Дроздовим. Однак мені здається, що дехто з нас почав повертатися до правобічного флюсу. Якщо носієм раніше бюрократизму був секретар Райкому, ви ще ми ніколи не піднімались, то я боюсь, що тепер ці персонажі наділятимуться в наших творах тільки позитивними рисами, а бюрократизм почнемо відшукувати в характері ліфтера, який відмовляється спустити чемодан з п'ятого поверху. Відчуваю я таку пошусть. Бюрократи ображаються на письменників. Чому, мовляв, вони присвоїли собі право бути суддями нашими? Хто їм дав таке право? «Треба відповісти їм. Це право ми завоювали власною кров'ю. Воно випливає з ленінської програми партії, з ленінського вчення про державу і революцію. Бюрократ – це ворог номер один. Так учив Ленін. Володимир Іліч вимагав від нас, щоб ми очистили радянську владу від цього зла. І пора нам узятися за справу. Бюрократизм і світова буржуазія рівною мірою небезпечні вороги соціалізму. І вони в своїх діях виступають у крому спілку, якщо навіть самі не помічають цього» чи ми не помічаємо. Бюрократ своїми діями викликає обурення народу, а капіталістичний магнат намагається скористатися тим обуренням, щоб стовхнути народ на повалення соціалістичного ладу. Хіба це не відчувається в Угорщині? Я не згоден з тими товаришами, які намагаються якось виправдати кліку Ракоші Гере. Намагаються применшити їхню провину, намагаються довести, що кліка – це термін тільки угорський, обумовлений внутрішнім становищем Угорщини – і нам слід називати цих діячів якось м'якше Думаю, що це неправильно Ракоші і Гери підготували в країні ґрунт для народного невдоволення і кривавого хаосу Хто готує ґрунт для хаосу, той робить одну справу з нашими ворогами Отже, він і сам нам ворог Не можна ж товариші на одного ворога націлювати гармати А від іншого, не менш небезпечного, відмахуватися страусовим діялом. Так, ми не зможемо захистити завоювання соціалізму. Не зможемо. Ось вам приклад. Тривалий час ми націлювали наші літературні гармати проти українського націоналізму, а від спроб русифікувати українську інтелігенцію, русифікувати політику і культурне життя на Україні відмахнулися похнастим віялом. І чого ж ми досягли? Ми досягли того, що політичне і культурне життя в Україні уже значною мірою зрусифіковані, і процес цей триває. Це ми, звичайно, породжуємо бродіння серед української інтелігенції, сіємо обурення в українському народі. А він же дійсно кровний брат російському народу. І хіба російському народу потрібно, щоб занепала українська культура? Нічого подібного. Я пережив ленінградську блокаду, пройшов по російській землі від Москви до Прусії. Я знаю, як російський народ ставиться до українців і нашої культури. Не народові це потрібно, а тільки великоросійським шовіністам. І завважте, товариші, шовініст і бюрократ завжди одна й та ж сама особа. Ще недавно у нас був закон про допустимі межі самооборони. Людина мала право захищатися від нападу, але захищатись так, щоб не дай Бог не дряпнути нападника.